Botzak honetan aurreragoaz eta sintonia honek, ekialdeko Europako Kronika iragartzen digu. Segundu gutxeribarru, Juan, etxenike izango dugu telefonoren bestaldean. Arratxalde hon, Juan? Bai, kaixo, arratxalde honu eta beste behin ere gurekin zaitugu greziatik, baina ekialdeko Europako kronika egiteko, hainbat e, gai ekartzen dizkigusu, e, eta ne bauzu lehenik eta behin, hoien aurkezpentsua e, ingo dugu. Bai, ba, horatoko dugun nola asteburu honetan Lituania eta Ukraniako parlament, elberitzarrak berritzeko autoskundiak izan ziren, eta da ba, dietan, e, gauzak zeuden e, bezala jarraitzen dute, hau hau da, ba, regional dergia Ukrainan du potorea eta Lituanian ba Kristau demokratek jarraitzen daite potorea. Aztertiko ditugu baitzak. Mhm. Uh -huh. Ondoren ere komentatuko dugu ba Kosovo eta Serbiaren arteko Serbiaren estatuaren arteko egarrizketak hasi direla eta ba Pristinan Kosovo kapitalean e, ba, egon dira, ainbat ier e, takari, eh zendea kalera atera da autodeterminaziosogo autodeterminazioren aldako galdia kalera atera da prestiluak sortatu dira. Eta Balkanetan e, jarraituz, eh Skopian, kapitalean, e, gehi eta lesbianen aldeko elkartearen erasoa ipatuko dugu. E, eta bukatzeko Grezian, e, ba aurkako ba Zorginia izan, hasi dugu gobernoa, e, eta bueno, e, oso egora larrian, ba, bi kazetari e, bere lanbostutik lan katera eta beraien programa susten ditu, katen nacionalean, eta igandean kazetari bat atxilotua izan zen, di e, nila izenen zerrenda bat e, argitaratxagatik, zerrenda horretan zer den, suizara, Ba, e, nazionetako tasak eta zerrak ezor behintzen azu depositoak egiten dituztena beratzen, zarren da. Hasiko bera zondo irubitzen bat zizua, hautezkunde horietatik, Lituanien eta Ukranian izandako dako eta esaten zenuen, ba, egingo dugula horrelako valorazio bat, gondako e, emaitzena. Azkare zanda, e, Lituaniako hautezkundeak 2 txulitan oftazen dira, Amalagoan izan zen lehenengo, lehenengo itzulia eta goita aztozia bigarrena. E, irurroita maika, egun da berroita bateko, bat e, ezorlekuko leheritzarrea daukalituaniak, beraz gehiengo lortzeko irurroita maika behar dira, ez dago alderdiak gehiengo zoa daukanik, izan ere alderdi kristau demokrata, izan bada autoskundenen irabatlea e, galera ondila izan du, amadi eserleku balde ditu, eta delitu da berro eta goztekin. eta ondoren gelditu dira sozialdemokratak, e, beraiek igoera garrantzitsu batekin, euneko zeiko igoerarekin, eta baita ere langileen alderdia ezkerrekoa, baita ere igoera oso ondia pekin, eta euneko amadiz igo, igo da, alaredo gelditu da 10 eserlekuekin. Beraz, ez da argi ikusten ikusiar dela beste alderdi txikiekin zenelako akordioak egin da ditzakete e, ba, eh ba lituaniakoa eh parlamentoa. Eh igandeal izan ziren emaitz izan ziren ez Beraz, txik merko da ba akordioak zenelakoak izan daite azken. ikusi bai. Bai, Ukranian, eh, Ukranian, eh, Ukraniko parlamentuan, ba, hondila da bat, ber, lareunda eserleku ditu, eta erreziotako alderdia, Nikola Azgarofen alderdia izan da, bostageien izan duen alderdia, esan dezakegu alderdia hau dela eh hor ordezkaritza hondiena da ukrainan eta beti e, errusiaren errusiarekin harremanea e, izateko aldeko alderdia dela e, jakindar da ukrainan badagola alako oreka bat gruzov filoak edo pizkat e, ukrainiar nasionalistaguak direnak e, Bigaren bigarren aberria deitzen da eh Arseni Jatzek Jung e, sendere autagaia Gertu galditu da, eta hau eurofiloa da, hau da, haurepar bat asuna, eta naton sartzearen aldeko alderdia da, bigarren alderdi hau, denengo alderdia adibidez, akordio bat nortu nahi du txinarekin eh, eta rusiarekin. Hirugarren postuan alderdi komunista, asko zatzerago, oh, euneko, postean euneko segiarekin. Beraz, bueno, ikusi garko da eh hmm, dauden dagoen alderri komunistarekin e, ba, ikusi beharko da zenolako akordioak e, lortu daitezke irudi ene alderri komunista ba, dakoa izango du ba adostasunak e, egiteko parlamentuan lehengosoa ematekoa lare hiru alderrien arteko adostasuna lurko du zenbaitek egiteko Mhm Auteskondeak beraz elituanean eh, eta Ukrainan norain eh, Kosobo Eta Serbiaren arteko negoziak eta horretaz, itzen inbardi guzu ere? Bai, jakindarra dago, Kosobo independientea egin zen, eh, ba, otaneko, ba, eraso batzuen ondorez eta ondorioz, eta Kosobo-Serbiako erreziotxiki erregio bat zen, eta orduz geroztik eh, Kosovo nola baiteko independentzia lortu du, nahiz eh, mundu osoan, laro goita estatuk ere gonozik dute bere independentzia, eta independentzia hori patrozinatutaz egon batez ere estatu bat egin eta europa ratasunan gatik. Em, 2000 sortzian deklaratu zuen bere independentzia, baina zerria bere bitzilagunak lagunak du nartzen, eta esaten du aldarritatzen du oso godelea, bere, bere eh, estatu barneko errezio bat. Hala eta guztiz ere, ba, estatu batuak eta horretar batazenak nintzatu dituzte negoziazioak haien artean, eta dira dialogatzen, edo ekarrizketak haien artean, haien, azti, eh, markatu haien artean. Eta, bueno, eh, horren ondorioz, nazte, Kozobo autodeterminazioaren aldeko taldeek ta aurreko larun batean kalera atera ziren eta din bat iztilloak egontzi den poliziarekin. Ogoratu dardugu, Kozobo nola baiteko okupazio baten azpian dago, eh, Europar batasuneko indarrak daude, eta ejertzito ezberdinetako, herri alde ezberdinetako ejertzito osatutako seguritate indarrak dituztela. Badago herera da, itzikar dago bertan bizi diren komundu serbiarren egoera -e e, bizi dirak go todo eta ez dago batera elkar bizitzarik garaia e, guetan ba oso on bizi diren alban alano mm -hmm. Beraz honen eh, inguruan ba ortsi izan dira negoziak eta hoiek eta zenolako panorama hor ikusten da etorkizunean mm -hmm. Um, bueno, Hillary Clintonek e, esan du bultzatu nahi ditu ekarrizketa horiek. E, Serbia rekonositu bezala bere independentzia. E, hau da, no, e, informazio gehiena dago, e, ulertzen edituan izkultzetan, eta hon behar dugu ingelesetzen nintzatzen diren gure gune batzukara, eta enfokaten dutena da gehien bat zein Eh, estatu batuen jarreda Baina helburua da Nola baiteko harreman Komertzialak irekitzea Kosobo eta Serbiaren artean Nogu eh? hori itxita dago Ez da kamioi bat ere pasatzen Eta hori da bultzatu nahi dutena Baina mm. eh, elburua eh, Baina gauzako sobero daude Gerra izan zemekikana Ikusiko dugu beraz ze nola aurreratzen diren e, eta zertan aurreratzen diren negoziak eta hauek eta balkanetan gelditzen gara, esaten zenigun mazedoniara goaz e, seksu askapenerako mugimendua zitzea itera? Bai, gai hori buruz gutxi izan dezaket izan ere e, begia aurrean daukaduan artikuloa e, aldani harretago lako bakarreik kargatkietan begiratu ikusi dezaket zein da emaitza eta bueno, eh lagun batzuk hori ziaten lotura, bueno, ba Salatugarreko nez eta informazio zehatza dezizan, jaude mm -hmm. zerbait dela, eh lezioango sexualak eh, adaltanetan eh, benetasku gerra ba eguneeko dute eh, E, balkanetako herri guztietan, matxismo eta homofobia ondila bairatzen dute, eta horren e, adibide, adibidea azte gure honetan e, eskopia e, eman zena arri batzuk e, ba, bota zituzen nahien lokalaren aurka eta azulatuta bertuzire nahien e, lokaleko kristala. Ba, ez talen Davidzeko aldi, ja horrelako gai bat ekartzen diguzula Okerrezbanago iaz, e, ba, seksu askapenerako egun edo arrotasun egun ian ba, Balkanetako errealidadeaz hitzein e, zen igun e, ba, Zailtasun asko daudelako orokorrean e, herrialde horietan bai. eta homofobia ahondia lagolako bai. le nengo... Nikuzut lehenengo haitxan zela kroaziarena? Eta Kroazian e, normaltasun eda iritsi dira, baina lehenengo urtean e, ba nola bat e, ondarribian dizidugun egoera jeztiber konpainiarekin hau da e, antidisturbio inguratutako manifestazio bat zen eta jende asko haien ba, altako txistuak eta irainak bota zituzten baina hori ba, gutxinaka gauzatuzun da, egoera konplikakoagoa da Zerbian eta Belgradon eraso oso oso bortitza hasaituitzen bi aldiz saiatu dute lehenengo aldiz e, e, iz, e, eraso pertsona lan fantikerteno homosexualek eta bigarren aldian ere oso egoada tensoan eta kalistilu jugariak eman ziren polizia eta eta homofogoen artean Grezian ere adibidez aurten tesalonikin blokeo bat egiten saiatu zuten eta kristau ortodokso taliban batzuk, baina polizia askatu zuen bidea, eta esan burra da gota zelonikako ezkerreko alkateak bat zuen e, e, gehiagoan rotasunaren mobilizazioekin. Ba, eta nahizta zailtasunak egon ikusten dugu, borroka endiardutela mugen mundu oiek, beraz e, alde horretatik e, positibo bezala ikusi behar ditugu borroka hauek ez? Bai. Bestetik eta maitzeko Greziara eramaten gaituzu Esaten zenuen e, bakazetarien aurkako erasoaldia eta ia da Horren inguruko berriak iritsi zaizkigula onera ere Bai, bueno, e, badirari gai, aipatu berrekuak Hile batean dago lagarde zerrendaren inguruko eskandalua bere arraian eh erdeman zini eh, eh frantsiakoko langile bat eh suitzako eh HSBCren banku lan egiten zuen ingenieroak eh, lortu zuen zerrenda bat eh, hainbat izenekin Europar eh, Europa beratasuneko herrietatik eh ba zerrak esorbeitzeko suitzako bankuetan ba burua depositatzen zituzten hilitarren zerrenda zen elbideekin telefono zenbakikin eta bat eta baita ere Depositutako eh, jarritako diru kopuruarekin, eta ez gara diru xumeatz itzegiten ari, zuhizan jartzen dena. E, Gizon horrek erabakizuen publikoakitea eh, informatziu hori, eta igorri zuen gobernuetara, zudopar batasun nagi, eta bere garaian gobernu guztie jasosuten beurene eh, bat zerrenda oiekin, eta frantzeko gobernuak jaso zuen. Eta gara joietan, finantzan ministra zen orain e, nazio e, mundu e, FME-ren ardura donak, Cristin Lagarde, eragaren finantzako ministra zen ez, bah, jaso zuen deude hori, eta partekatu zuen eda, edo emantzion greziako finantzan ministeroari. E, Greziakoek gorde e, gizoteen deude hori, zerreina hori ez zuten ireki, eta ez dakigun nola, balde egin zuten. Eta, azte honetan, erabasi zute ekazetari batek argitaratu egin bere aldizkarian. Kostas Baksebaniz e, argitaratu zuen. Eta argitaratu eta hori talau hor pasata, atxilotu azegoen ekazetari hori. Atxilotu zera egaman dute, epaik eta egin diote, eta e, atzo goitzean e, irakurrizio fiskalak e, zekargoak zeuzkan hau da argitaratzea batu pribatuak eta intimitatearen aurkako erasoa egitea. Hala ere, kriston eskandaloa sortatu da, eta ikartasuna handia e, zartzo dut zentari enek. Eta burkatzeko ikartzea eiz... E, e, e, e, Zorginu mehiz honen inguruan, ba, kostez ardan itzakiz e, goizeko saioaren aukestena, etelebista publikoan, zuagaldu zuen, eta programaz programa ditu agelitu zen, salatu, edo ipatu dintzionako, bat, enengo barne ministro, gara e, e, salaketa bat indaterrako e, behirena aurka, eta zer batik, ba, begardian egun kariak, argitaratu egindu eh, Greziar Polizia nazien eh, kolaborazioarekin eh, zenbait antifasisten handik egindako tortura salaketa. Eta horri buruz aipatu zutelako eh, goizeko saioan, telebistako goizeko saioan, segituan joan, eh, segit joan eh, agindu bajasu zuen telebista programa hori muzteko, eta bebekatzeko emisioa eta kanporatzeko gazetaria. Hmm. Eta zikusten duzuen bezala, demokrazia eskudea eh, eta es que era argaldu dira grecian honeon izan eta hori ez da nik esaten duela da egun haueta jende askok esaten duela. Beno, espero de eh, borrokaz eh, irabazi ziren bezala berriz eh, berreskuratuko direla, ezta? Bai, noski. Juan... I jendeak argi daukat, gauza da, da bat eh, uzten badia zuia hori dela. Bigandean egun nazionala ostatzen duten Greciarek normalean eh da eh, bigarren Guerra mundiakoren hor, eh, osea, eta eh hori dela eta eh aurten ikasle askok jarri duten desfiles berdin eta antolatzen jarri dituzte e, zenbat pegatina e, antifasistak eta dozilatu zuten pegatin antifasistekin eta herri batean e, joaten ziren fasistak e, loreskaintza egitea bigarren ba, guerra mondiala nindako e, eta hor komunista bat jarri ziren aurrean, horri jaitzatuta eta, eta, eta galeratizioten e, ba, ofrenda hori egitea da ba, bat izango zela esan mm -hmm. Ba Horxe, detalle detalle hori Ba, Juan, mila esker, rekartzea gatiko este ere ekialdeko Europako Kronika hau, eta mendika uh -huh. nazte batzuk arte. Ba, berdin, abur. Aio.